La ușa grea Flămândă foarte, gloata noastră suie, și suntem mulți, și vorba ni se La ușa grea cu lacate de gheață, în frigul cu mireasă mă Și Și degerăm, și bușmâim prin ceață, și toți chemăm, și nimeni nu descuie. Și avem în palme urme reci de cuie, și lacrimi mari ne strălucesc pe față. Și -i tare ger, și tot mai ger se face, și tot mai aspră foame ne încinge. La ușa grea cu lacă te posace. Strigăm și vocea în ni se stinge, Un sloi grozav la ușa tainei zace, Și suntem mulți și fără chei și ninge.